І було достатньо вже того незавершеного, що прийшло було з трьох останніх снів. Про Койном Ратем, за гріхи наші, і everywhere crowd the crowds of people. Щоб зробитися пошукову вачкою, але Марла сильно лінувалася. Все було настільки впадло, що вона навіть не полізла в інтернет з'ясувати значення слова «Койном», якщо таке в латині і існувало. Відмазки були різнотипні. В мене грип чи малярія, хто зна, вмираю я, короче. Я не можу спати, тому закономірно не можу бачити снів. А як я можу з них читати, якщо я їх не бачу? А бачити я ніц не можу, бо забагато чую. А те, що я чую, звичайнісіньке собі тупатіння щурів на горищі, бігають як коні. Та ще й ці ящірки верещать не з гірших канарейок. І справді, мало яка істота на острові Ява могла жити, не продукуючи постійного шуму. До прикладу, коли український півень в українському селі Кукурікає, розганяючи нечисту силу, десь аж перед світанням, то півень Тубілиць лементує всеньку ніч – з інтервалом довжиною 40 секунд, сходячи на неприємний занижений фальш у кінці кожного вереску. З іншого кінця блоку, так у Джок-Джакарті, позначаються будинки 205, блок С. Фідбеком він гукується інший півень, а потім все це ставиться на луп. Тривалість лупу 24 години. Марла вже двадцятий раз уявляла собі, як вона повільно виходить на вулицю, повільно наближається до голосистого дива і повільно повертає йому голову на повний оберт за годинниковою стрілкою. «Як ти думаєш?» – питала вона у сонного і спітнілого Х'ялмара. «Скільки сусіди захочуть грошей, щоб зварити мені півня?» «Не знаю, мляво», – відповідав Х'ялмар певно багато. Кури, що тут готуються в їжу, бройлерні. Два тижні пожили і в зупу. А ті, що гуляють на вулиці, довгожителі. І коштуватимуть вони більше. І худі вони, як, як ровери. Що? Ну, ми так в Україні кажемо. А, ну, хай буде, як ровери. Давай закриємо вікно. Тихіше буде. А, точно. Особливо, коли здохнемо від задухи. Тихо буде, як в могилі. Тільки й без «як». Я от думаю, відірвався наступного дня від свого недописаного CV Х'ялмар, чи не написати мені статтю про Дубаї для кореспондента. «Ну, напиши», – знизала плечима Марла. «А як не маєш доста часу, я можу за тебе написати. О, до речі». Я тобі розповідав про мою знайому журналістку, що працювала в Сєр-Леоне. Там кілька років поспіль йшла громадянська війна. Повстанці вривалися в села, відрізали людям руки-ноги, гвалтували жінок, а потім уклали мирний договір, почалися вибори до влади. Один із колишніх повстанців теж балотувався собі, і приїхав був агітувати виборців в одне із сіл, що в них колись порозважався. А люди його раз і впізнали. Накинулися на нього і порізали на шматки, а відтак частини кандидата порозкидали по селу. І всі при цьому дико раділи. Моя знайома стояла в німому шоці, коли до неї підбіг щасливий мешканець села – вимахуючи насадженим на патика відрізаним членом. — Гей! — гукнув він. — Подивися! — Приконастік! — Ага! — сказала Марла, припинивши реготати. — Так зворушливо! — Ех, там у лісі, на полянці, стояли повстанці! Прости, господи! Портрет Дуріана Грея Дуріан, писала Марла у статті про Сінгапур, це такий смердючий фрукт, подібний до регбі-м'яча в гіпертрофованих прищах, або до їжака-пацифіста, що замазав голки гумою з розплавлених в'єтнамок. На що б він там схожий не був, дуріан – смердючий фрукт за визначенням. Смердить він гнилою цибулею багаторічної консервації в радянському овочевому магазині. І ніякий цей дуріан не грей. Він собі жовто-зелений, товстий, або просто жовтий, або рудуватий, але завжди смердючий. В Сингапурі за носіння дуріана в громадських місцях накладається штраф 500 сингапурських доларів. Це вже непогана зарплатня для українця. Найстрашніше те, що вельми популярним виробом у країнах Південно-Східної Азії є презервативи із запахом і навіть смаком дуріана. Питання номер один. От сиджу тепер із закривавленим ротом і думаю, ну та й на я їла того пса?